פרק ג' ימל. שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם, בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שיניים יחדיו, בלתי אם נועד הוא? הישאג אריה ביער וטרף אין לו? היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לכד? הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה? היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד?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 על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים, נאום אדוני.